а заразом, звісно, і Помогорич Матросський. Тільки старий Жеведян згорда пересіпнув плечем та й пошкандивав до своєї хати. Коли ж на самих східцях сільмагу Василь раптом зашпортався і ледь не спіткнувся, мов би його магнітом притягло в другий бік. Він підвів свої голубі, як відквітаючий льон, такий ж, як у покійної матері очиська, і зустрівся з насмішкуватим поглядом примружених карих батькових очей. Дідник. Некіфор... Сидів на призбі крамниці і навіть не думав підводитись до метушливої шантрапи та свого губатого рибалки. Мовчки спостерігав за силовою популярністю. Ось він доцмулив скручену з газети, виключно з власного самосаду, цигарку, які бичка не лишив, аж давалося ті його жовті пальці зараз попече гарячою золою тютюну, і кинув синові, вже відвертаючи голову, в бік молочарні, за якою крита соломою якраз навпроти Живедянової, Виніла їхня хата. Ночую вдома, а завтра косити їдем. Никифор та Маланка. Василь і Василинка. Дід Никифор, такий собі мовчкуватий надинівський філософ, Устиг за життя не лише сімох синів народити. Єдина донька Галинка пішла на той слід слідом за матір'ю, Цар своїм небесним. А й збудувати млин. Вітряк. Хлопців треба було поставити на ноги, то й крутитися випало у дівцю, що тому Маркові в пеки. На призбі гуляючи хліба не висадиш. І, моло ли, те зерно бувало, що й до світанку, що не день, а влітку, ночі короткі, не встигнеш і доводити жінці намилуватися. Будував у двох із сусідом за хутором, майже за селом, щоб із вовчка люди користь мали. Так, мов би, знав Некіфор, що син Іван саме там у прийме, пристане, як виросте. Мізинок мізинком своє пекло забраків, що на фронті, от був в'язним в Бухенвальді, а повернувся з неволі, і з батьком не зжився. Заховався від молодої мачухи, аж заліз із пасіками. То, вважай, вітряк був на два села, а що вітри над яругами були чималі, то й мололося весело. Неподаліку проваллі глини були знамениті, то сільський люд із того користав. Перед трійцею долівки помазані, Лепихою устелені, Комен рівненько підведений, з -під сволока та з -під образів Зілля пахтить. Васильки, я та любисто в Чорнобривці, Дух райський, любоглянути. Знаменито молов його млин, А тож, коли б не так колективізація. Маланка, нова молодиця, Никифорова, ціну собі знала, Того й ні здерла. Фартух чистенький підв'яже. Устечко було на пне, І хоч знов під Відала, що Никифор заради неї Хоч і вузликом зв'яжеться Та хай що пообіцяє зробить Сини чоловіка повиростали Як ті дубки, хіба що менші Василь та Іван То був їхній старим клопіт А ось і ті вже в пір'ячко убрались, Вилетіли з гнізда Взяла вона собі онука-сироту Син бо її на фронті вбитий А Гришак кучерявий І прижився у Никифора як свій та Василеві по правді й клопоту нема. Він на батькові статки рота не роззявляє. У нього брат у Києві в погонах, при самих золотих воротах світлиці, як храм. То як навіщана сестра й подруга Ліля з ними живе, хіба ж йому, рідному мізинку, місця не стане? Хіба він Василь чужіший? Вони люблять його, а вже ж. Усі його люблять і тут, і там. А найбільше отаоката не Бога, мала племінничка, що й назвали її як Василя. Василинкою. Зараз і імен таких жіночих не стрінеш, хоч Василь тут признатися ні при чому. Та на честь матері невіщеної, маловери духу назвали, рідної баби, значить, яка в 33-му з голоду померла. Отож, люблять його брата, міркує собі Василь, та чи всі? Ота київська невіщена подруга з трьома інститутськими дипломами приданого. Дівуля давно вже на виданні. Хіба вона його селюка полюбить? Такої вченої ще Василя не було. красуні всякі були, навіть співачка з філармонії, а от такої розумної, маминої доці – ні. Чи не про його губу ягода? Селюк-селюком Василь комплексував усією своєю ураженою гордістю через відсутність освіти. Брат і невістка голову йому прогризли, поки він закінчив вечірню школу. Що з того, що у всіх флотських табелях турбініста на крейсері Мав він пристойні оцінки і грамоти та подяки командування за зразкову службу і успіхи в бойовій підготовці військово-морських сил. Що з того, що брат таки ввіпхнув його заочником на історичний факультет Київського університету? Василь дивився на цю витончену, здавалося йому, зманіжену Лілю-Лялечку, тато якої був великим ЦБ, директором цукрозаводу чи що, десяж у Молдавії. Йому хотілося по-хлоп'ячому. Точнісінько, як двічнику в школі, що збиткується з відмінниці, аби довести свою зверхність робити їй щось назло, смикнути за коси чи вилити на найкращу сукню чорнило з чорнильниці, заподіяти будь-яку шкоду, аби вона знала, що знала. Ну, от що Василь до неї цілковито байдужий. Звичайно, це була брехня. Вона ще й як подобалася йому цими манюнькими ручками різляним носиком, круглими вустоньками, як у янголів на трофейних листівках, Тонесеньким ніжним голосочком. І те ба, великими